בפינת אפריסה אנחנו אומרים שלום לטובא! ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. לילה מחושגע זה, האמת. טוב, אם אתה אומר. אני לא ראיתי את הכוכבים הלילה, אני לא יכול להגיד אם זה מחושגע או לא. ואיתי נמצא אחד והיחיד, סולג'יי. סולג'יי. ואתם הולכים לעשות לנו? רגע מטורף. רגע מטורף. אתה חבר של, מיטשל פישי, חבר של פישי, נכון? כן, אנחנו כזה, יש את פישי ויש את הקרוש שלו, שזה כאילו, אנחנו מאחורה. פישי דרך אגב, במועדון שנקרא MyWay ביום חמישי, עשרים ושישי לשני, יש מסיבה ועל יונטי סאונד יחד עם רוטבויס סאונד ואמסי דאדי ג'י ועל המיקרופון יהיה פישי הגדול נוספים, הם בפליינג בשבילנו, אז נכחפנו לאט זהו, האנשים הקטנים אז עכשיו פריד חי allocated for more blood let's give something, Soldier Life and Igbo in a single world the ones among others are just irrelevant Life and Igbo by Agbo people do not give up קין והבל בעולם החדש שמים אחד על השם רק פס, קין והבל של היום הוא. אנשים לא מראים לזול שום חומרים תקווה לחירות אדם הפשוט נחשב נחות אין צדק בעולם משעבדים את כולם לשחרור הם קוראים סם אתה חופשי אתה מוכרע אני עומד מולם לא נופל אף פעם לא נכנע לחברה שאיבדה את דרכה משקר מרשביים בפנים לכולנו משקרים כולנו עבדים ורובנו לא יודעים את קין והבל בעולם of <laughs> אנשים לא מראים לזולה שום חום עין ואבל בעולם החדש שמים אחד על השני סורייה כפש יאו עין ואבר של היום אנשים לא מראים לזולה שום חום שואל אותך לאן בסוף מגיעה ואם מחר בבוקר השחר שוב יפה סיימן אני אומר לאחי שאין לי שום מושג רק דבר אחד לא אל תדאג לו אל תדאג אתה אומר לי הכל פה משובש אתה אומר שאצלך יש מלא חשש מה חדש אתה מיומש פתאום לבד פתאום אתה לא יכול מילה אף אחד, יום ועוד יום ועד כמו מפוחד. אחי אני אומר, למה לבחון את המיוחד? אתה כולך לחוץ רוצה, אז קוב מייד. תקלוט את עצמך ואתה כבר מעודד. עזוב את כל המה שבזין את הזמן, בזבזין כל מי שהפיל אותך, זרבה עצמו מעד. את כל מה שעברת, שים עכשיו פעד. זכור הסערה, לא תימא שכלת. אתה שואל אותי, יחי, לאן בסוף נגיד? ואם מחר בבוקר השחר שוב יפתיע, אני אומר לך, אחי, שאין לי שום מושג. מוזיקה היא אומנות ולא תחרות. ריצים את הפה וגורמים לאלימות. מה יפה בל"שי"ר רק על דברי שטות. הם עם עצמם מאבדים את התרבות. מוזיקה היא משימה ולא מלחמה. מאבדים פטויות ודופקים את הזימה. שרים גסויות, מתחרים בזימה. ביד הל"ש ישובו אל האדמה. אז כן, תפסיק את השכל לדיין. פותח פיות. ואתה לא מחשבן מה שרץ בראש, אתה לא מסנן. שחררת שאתה. דוגמה עמלה לא חשובה. בלשון הרע, אלוקים נתן לך כישרון במפה נצלת בלי לתת אף תמורה בחזרה יצאת תמה, יצאת כפוי תמה מוזיקה היא אמנות ולא תחרות הם נריצים את הפה וגורמים לעימות מה יפה בלעשי רק על דברי שטות הם מאבדים עצמם מאבדים את ה... גיאו-מוזיקה היא משימה ולא מלחמה פולטים רוק שטויות ודופקים את הזימה ושרים גסויות מתחרים בזימה ביד הלשון ישובו אל האדמה. שרים כאלה ששרים אני אוכל מתחרים ואם אני שקל את היד להרים יש אלה שפולטים מאהבה גסויות כנראה באהבה אין להם התנתפויות עד לחשתים מגיעה תן לי מוזיקה טובה, בוא נרקוד ונהנה, אחי תקלוט את...ך, מגנה לי מה? אל תמנה, אל השכל הישר, ואל לבך אני פונה, הזהב והעפף, אותי לא קונה, מקום בלב לאהבה בה, כולם מפנה. מוזיקה, זה לא תחרות, הם מריצים את המבה, וגורמים לאלימות, ועושים בלעשים, פלתי בשטות, הם מאבדים עצמם, מאבדים את התרבות, מוזיקה, הם משימה, מלחמה, פולקים רק שטויות, הם דופקים את הזרימה, ושרים גם שטויות, I'm going to get you back to the next one Unity sound Unity sound Hi! Soljay Soljay Yaman Just a little bit Just a little bit Soljay Thank you very much And now